Uh, Най-често слушаните радиостанции твърди той са свободна Европа, гласът на Америка, BBC и Той чеве. Подготвени старателно с тенденциозна информация, наситана с конкретни и актуални въпроси от нашия политически, економически и обществен живот, придружени с музикални изпълнения, предаванията на чуждите радиостанции се слушат с интерес от отделни въеднослужащи. За големият ефект на идеологическото въздействие по този канал е показателно признанието на ефейто Лавров от тези поделения до скиден. Uh, всъщност, това е софиянец. Нали? Uh, трябваше в началото да кажа, че uh, все пак uh, това е важно, че всички тези субкултури са градски, uh, урбанни uh, субкултури. Ефрет Орлалов, който по време на профилактичната беседа заявил, цитирам, трудно е да се обясни как стават тези неща. Едно от две слушани и отромните думи, придружени с забавна музика, проникват в теб душата ти в съзнанието. Това може да изглежда малко наивно, но наистина с течение на времето слушателите се оформят други мисли и възгледи. Навлязла тази отровна стрела дълбоко в съзнанието ми, аз се промених. Това може да започна да споделя да западната мода, особата личността и пр. А, така, как се как се противодейства? Разбира се, освен с такива профилактични беседи, за която върваме <свят> дума, <data> в, в, в, в, в, в нашата изложба а, така с колегите показахме е, моменти от а, така една съвместна карикатурна изложба на Музея на революционната артитълност тогава и съюза на българските художници, в която са включени всъщност най-големите български карикатуристи до това време, бичуващи феномена от проуверни мърсосколенски, позиции. Друга страна, все повече, към края на 70-те години, а, така властта започва да я занима какво мисли младеща. Въобще младеща се възприема се като проблем. Затова съветълствия и факта, че всъщност в самата структура на държавна сигурност а, се създава така специал, специален към шесто проблем, се създава и втори отдел, който Специално е посветен на проблемите на младеща. Сега, това е свързано, разбира се, и с наздраващото убеждение у режима, че младеща все повече се изплъзва от идеологическия контрол. От друга страна, липсва альтернатива как да се противодейства. Все още на комсомова се гледа като на този институция, която а, така трябва да, да направи нещо. А, от друга страна, обаче, младеща казва нещо съвсем различно. И това личи в едно социологическо изследване. През 79-та година, проблеми на реализацията на младеща и на балото семейство, проведено в цялата страна. А, аз а, така попаднах на ени резултати всъщност от това и това не е в Кюстендил. Сега в а, социологията а, върви един такъв термин среден кюстендилски жител, който се възприема обикновено като много средна а, социологическа градска категория. А, така че приемаме, че а, този термин е валиден и за периода, за който говоря. А, той е изследване сред самите консумовци за тяхната ангажираност в работата на консумола и в обществено-политическата дейност. От тези данни, пак казвам с а, цялата условност на а, така, чистите цифри а, по това време, излиза, че само 16,8% се занимават реално с обществено-политическа дейност в консумола, а 30,49% процента заявяват открито, че не желаят да се занимават с, с, с подобна тема. Останалите се разполагат в една сива зона, такава, че слабо участват, а, незначително и така нататък. Но даже тези данни показват а, тонната бюрократизация на консума вече към края на 70-те да години. И е, така, неговата абсолютна невъзможност е, да продължи да изпълнява функциите, които до този момент са самовъзнат. Въобще в е, е, така, разбирането на, на режима за ролята на консумола, господства, е, така едно изключително архаично разбиране, че консумола трябва да бъде инструктиран и ръководен чрез писма. Най-вече това са публично гласаните писма на ТОД Роживко до да консулата, почва от 67 година, има друго от 78 от 84 от година, в които общо взето се повтарят е, така едни и същи неща, разбира се, с е, така известно доукрасяване е, през годините, но е, най-общо е, продължава да битува е, това с разглеждащо младеща и в цяло като обект на социалното управление. И до модерното разбиране за консомала като форма на колективно представителство на, на младеща общество. Всъщност, самото а, социологическо проучване а, показва а, вече пълната невалидност на тази концепция, която вече продължава да бъде, така да се каже, а, поддържана а, с а, изкуствено дишане. Много любопитно свидетелство за а, пълния разлом в, в представите на, на младеща за а, ролята на младия човек и за а, възможностите му в, в обществото. представлява едно събитие от 1981 година, а, когато в центъра на София, това е пак така агентурно сведение на Държавна сигурност, се казва, в центъра на София бяха разлепени плакати написани на английски и български язик, в защита на мира, в защита на кубинския народ, се разоръжава. си цяло в духа, така да се каже, на политиката на режима и на а, а, така, идеологическите послания за международното положение. Пред театъра Йоан Мазо се събраха общо 35-40 човека. От проведените разговори с тях се установи, че по 600 са ученици от художествената гимназия и средното музикално училище. Поред тях причината за тази демонстрация че те чувстват нужда да издигнат своя глас в защита на мира и по-конкретно в защита на кубинския народ от посегателството на империализма. Бе направен опит да им се обясни, че мероприятия от подобен род се организират от обществени организации и Сомол. Всички бяха единодушни, че организации не се занимават с такава дейност. Че единственото, което вършат е да организират дискотеки и забави. Друга студентка от ГАЗ заяви, че след като по инициатива на Дупо Младежи от института бил поставен лозун за защита на мира и за това събиране, всъщност, от консумански ефти върху него било залепено съобщение за дискотека. Могат да се посочат още много такива примери за АТВ. за пълния развод, който вече е настъпил между а, младеща и консумова и за бюрократизирането на, на тази структура, а, включително и чрез а, участието и в регламентирането на дискотечната дейност. Впрочем, от 1982 година има едно постановление на Министерския съвет за регламентиране на така наречената дискотечна дейност, което също така цели да, да, да не е някакъв ред. Първо в. А, се така нещо, така като гъби дискотеки по това време. Второ, за контрола върху тях, музиката, която се пуска в тях и начина на поведение на младите хора в тях. Сега, Сочи се в 1982 година, че в страната съществуват по това време по 140 дискотеки, което обаче се оказва, че всъщност има предвид и нощните клубове, които вече са на починение не на Курсомола, а на Комитета по туризъм. Това са големите дели. А, сега, нямам време тук ще, ще прескоча, а, но а, всъщност как се появява перестроечната концепция? А, така, за отношение към младежките субкултури. Известно е, че доста по-късно всъщност тук пересрочната концепция на Българска почва препраща към нещо, което КАДА беше разбрал още през 60-те години. А, и то беше в самата дефиниция на голаш комунизма на, на КАДА, че а, принципът, който не е с нас се против нас, а, с нищо не помага на режима. И всъщност той смени парадигмата на това, че който не е против нас е всъщност с нас. Това ясно може да се види така през промените, които настъпват в отношението, разбира се, не съвсем консистентно към тези субкултури вече с перестройка. Може би един такъв рано перестроячен маркер. И е една статия на Стоян Михайлов, секретаря на ЦК на века по въпросите на идеологията от 85 година, от края на 85 година, всъщност озаглавена Социалните влушители. Тя е важна така като идеен и хронологически репер за промените във възгледите към света на другите в, в българското общество не само по отношение на младеща и въобще за обществото като цяло. Разбира се така Стоян Михайлов и тогава пък и днес твърди, че е автор на оригинална социална теория за социалната душница. Всъщност това е много по-стара концепция, препращаща към немския философ Амал Гелен Неговата е с националско солистическата партия. А, но, а, всъщност, Дойан Михайлов така и започва, че не му е известно да има друга такава теория, заради това той ще предложи а, на читателите СОЕ. Но, във всеки случай, в, а, така, в тази пересрочна концепция има а, значителна част от това, което Михайлов а, концепция. А, социалистическото общество, казва той, което, както е известно, е неантагонистично, също има достатъчно причини за предизвикване на недоволство от едни или други групи граждани по едни или други поводи. Възниква задачата да се разсее това недоволство. Тъкмо тук изниква нуждата от социалните удушници като специфични механизми и средства за тази цел. И тук той сочи футболните запаленци, да кажа. Социални удушници. Uh, Препоръчва развитието на клубове и инициативи на базата на хобит. Uh, всичко, което uh, така е извън политическото в uh, широкия смисъл на това понето. Uh, ето казва той занимателната област на модата. Печално известно е, че преди време у нас имаше опити да се регламентира облеклото и външния вид на хората. Какви трябва да бъдат фанталона, танисата, прическата, Кои танци са позволени, кои не и така нататък. Понакога се прибягваше и до административни мерети, въввличаха се в тази работа комсомолът и държавните органи. Брадата се беше превърнала в съмнително явление, скоби интересно защо не и гостаци. Бяха допуснати прояви на груба административна намеса в личния живот и вкусовете на граждани. Така или иначе, общо взето това, което Михайлов препоръчва, макар и с известно забавяне, консулалът започва да прави. И е, така е един важен маркет, това е неговият е, последен е, конгрес, когато да се приеменува през 1987 година, е, в е, който вече е, е, субкултурата е, се разглежда като е, small is good, нали? тази стара концепция от uh, 60-те години. Uh, да кажем една активистка от Варна твърди на Конгрес. Аз искам да използвам присъствието на министра на народната професия Другаря Димитроф. Да предам желанието на много млади хора, част от тази музика да влезе като дискусионни теми в часовете по музика. На мен много ми изкушава мисълта, че нашата работа може да стане наистина много привлекателна, ако възлагаме теми, например, в политическата учебна година като например за младежките неформални групи, за съвременните течения в рок-музика. Ако темите в националния политически конкурс, ако в темите фигурира действително такава тема и всеки комсонолец, който задълбочено се занимава с нея, изложи написаното пред интересуващите се. Тогава се разрешават и а, тези клубове на, на големите групи. Тук трябва да кажа, че а, всъщност такъв натиск отдолу съществува още от началото на 80-те години да се създадат Томас Костранов по Дема подема Цитива, да се създадат фен-клубове на големите групи и най-голяма е тази да наприятели да, гироли. На български гироли. Българ. И на Росики и Кирилов. Но да кажем, тук се казва, че вече се прави клуб на приятелите на Штурците. Но има нещо такова, че големите, вече утвърдените групи, Щурците Сигнал и други, вече се интегрират, така да се каже, и се припознават от режима като своят. Техните членове самият Маричков и други, започват да се ползват като председатели на журита, които имат известна филтрираща роля по отношение на такива групи и феномени, които Режимът цело още е възприема като чурки най-вече е по отношение на хеви металът. Значи, така, огромният емоционален заряд на, на метала, а, без съмнение притеснява, притеснява режима и те са последните, на които... А, а да, това да, трудил. да. Дани, гумата съм. Сега, а, всъщност това двойствено отношение, се запазва, се запазва до края, но общо взето налагането на престройчния модел, особено след 1987 година, дава възможности за разцъфтяването на такъв, такъв автентичен феномен като July Morning. Разбира се, тук нямаме време повече да, да говорим за това. Има така, Робърт Леви, една студия в нашето списание на днес ще се появи за върху генезиса на Джуай Морлинг, върху така въобще спецификата на, на този празник, който дава изваредно голяма популярност на групата Юрай Хит, която тя иначе в световата штаб няма. Но когато говорим за този опит за усвояване на консумана на, на, на това пространство, трябва да кажем, че последният джулай през нали, на 1 юли 1989 -та година там се появява два Джое. Един организиран от Старата Хипария и втори организиран от, е, от Бредянов, всъщност от комитет на Полшонова Барна, е, на който се канят вече групи като Ера, Атлас е, и така нататък. Е, давам този пример за да очертая не завършилият до края, нали, прекъснат от падането на режима, но процес на започнал така процес на а, активно интегриране на тези субкултури и на а, опит за дефиниране на ново отношение към тях. Ами, благодаря за вниманието, а, съжалявам, че не ja, бях толкова но може би в дискусия. Аз благодаря на Мишо, че поръката на тази делегация от Варна да изследва социалния феномен в детайли. Хубавото на пълните зали че все някой ще се престраши да вземе въпрос на думата. Първи, ще заповедя ти със въпрос. Да, заповедя. Може би защото съм един от най-стайките. Тук пари, може би ми се полага първи. Разбира се. Групата от началото от на десетентото и по преска и по крала и така нататък, но винаги съм си мислил, че тогава съм се занимавал предимно с пиене, жени и лен и за това са ми се карали и моите родители, но сега за се първи път въп, живота ми получи теоретическо обоснование. <плес> <плес> <плес> <глес> това в е рамките на жията и да се опалнова и супер да се оболиваш и товариство е не са, само лично за са, Искам да презсърдям нюанс в този идеологически аспект. На нея не винаги ми е било много трудно, но не съм се рогълвал. Защо в началото на 80-те години така, че никой не ни е преследвал и вие не споменахте такова нещо. Нямаше идеологически атаки нито пък физически. И искам да внеса този нас, че между нас имаше много, да... може би и аз влизам в тях, от неразбира е се от партийните функционери, ние имаше деца на партийни функционери. Не партийни функционери. Да, това бил, това мисляем, да не знам дали би от това вашето изследване. Значи, ние сме едни от най-големите напивания, сме брали в дома на Емил Доби, на сина на Одина Значи самите партийни функционери, те бяха, бяха, бяха западни. И примамни да красиста, каква е да да, учрение, може професор, си си, дума. Да, да, да Мене дума. Да. Мен лично е да направя една росикипет, беше същерявана един също същото партия. най да я разпадна това е идеология. Нямаше никаква идеология тогава. Никакви в Партия е функционалите, така е запад. Не, аз може би да го артикулирах достатъчно ясно. Идеологията е вторично, вторично месена заради радикалното отрицание на властта към такива феномени. А иначе това са групи, които са по принципа политични. Или анархистично така в широкия смисъл на думата настрая. Дори да вземе тия, е, тук е, Петър Миронов е пред мен, е, се присещам вчера за вчера за тези скейтери, които се появиха. Какво, какво политическо мога да и в това да се търкаваш на критиката? Обаче, а, Бека изласкани в периферията и едва след като тук е един български скейтър, е, спечели европейските купали беше, да? е, Всъщност консолала им построи така, какво се казва в тази инсталация? Рамата. Да. А, да. Рамата, така. Нещо друго да обговориш? Аз си... мога да забавам? Значи, съкъм да съм взявам. Знаме смешно работата ми не почва, но работим на този проект. Значи, за хипарията наистина може да има някаква връзка с децата да на монографатурато, но не така и с пънка и с хеви метал. Те се повели Пънка и хеви металът, те възникват не в центъра на София, а в предградята на София. По маловажни училища. Трета смена... Цяко, да, имам, е да, да, кажа, да. да, значи, появяват се хора, които властта още не е познава и се появяват в тези страшни видани нали? с нашификите, с преческите, с нахаракцията, е супер отрицателни. Значи, е, една група от панкари, които се местят на различни места в София, включително е, и при тунелите там трябва да се събират, ги преследва държавна сигурност. Е, Агент, и така нататък, и накрая да се стига до това, че почти биват изправени пред съд. Над значи 17-18 годишни младежи са арестувани 24 часа са държани в Нърсвигор, с заплахи, с... Bil, бойни... Не съм чувал да има, но въпросът е, само да давам като пример, да видите, че изобщо не е било толкова лесно. Но има и много такива други случаи, разбира се. И най-вече провинцията. В София е по... Лекше повесно <си> <Така, си> че... <си> да си дурно. И двойна причина. Така че... Така че не е... Не е... Да, да, да, да се каже, че режимът е вял вългоскорно и че има представители на... На култура, не? Който... Значи, се, в в стилин, -групи се до в края се до Значи това е голямата разлика между България и Унгария, И тук имаше един филм Пишилото куче, който беше като икона за е е е Рем, преди... значи, а преди ще Тофин показа на младежите колко свободна Унгария стана в България. България хеметал групи изобщо не се допускаха до сцена до средата на те години. Само в четавище и на други места. Друго ми за пръга изобщо. Пръга беше тотално инкриминиран. И чак когато в края на след, като започна престройката, се допуснаха тия групи на сцена да обикалят страната, нещата се го промени. Но в България никога не са допуснати западни групи да консервират, докато такива концерти имаше в Чехия, в Унгария или в и Польша. И това и единствения концепт, който съм на... съяснала. Това е единствения случай, но има много големи разлики в отношението към тези движения в различните държави от източния блок. Има въпроси? А, и ми се струва, че той, освен че е много ироничен и весел, и много сериозен. Защото мен, това, като липсва в това, което казваш. Е именно реакцията на тези хора, на членовете на сух Носенето на дръги, свирането на хипарска музика, писаното на знаци е само по себе си зна, който се интерпретира. И на мен ми е любопитно как тези хора интерпретират тази музика, защото виждаш, а, те може просто да свирят, а, защото им харесва, защото е друг ритъм. Но какво влагате? Какво е това субкултурно? Какво е това антидържавност? тези нови ценности, това те виждат през спирането на тази музика. Например, в Съветския съюз има изследване, как тези западни армии, западната музика, дънки. Да. Франтата, се инкорпорират перфектно в, в, в, в доминантните политически схеми и те не служат за нищо. Но вече престройка. В 70-те години, същото Семьят, семьят. как хората разбират а, това, което са правили. Свирането и наносиме или Ами, по най-различен начин, трудно е да се даде един отговор на, на, на този въпрос. Той е, има много случаи, много индивидуални а, форми. А, но най-общо, всъщност а, акцентът е върху различен. А, това различие не непременно, а, е непременно разбирано като идеологическо или политическо различие, а по-скоро може да бъде мислено и възрастово, може да бъде мислено и социално. А, боят загад на а, това за пънка и за хеви метала, което а, всъщност е характерно, че а, до някъде в българския случай, и поне в моето почудение е че а, по някакъв начин той беше отрицание от една страна на децата на номенклатурата, които, а, както каза и колегата тук, а, се бяха вградили по някакъв начин, най-вече като консумативна наглас в а, идеологията на консумеризма. И от друга страна и като а, така реакция срещу а, тези мамини синчета от езиковите гимназии от елитните училища, които а, така да се каже а, имаха, имаха по-голяма трибуна за, за изява. В този смисъл много интересно е да кажем това, което а, тези символи на другост, а, няма как да си ги набавят. Затова през крайграничните събори се оказват един такъв канал. И да кажем, тези от новиците ми казват да веднаваше тия нали, пирамидки и така нататък, които, които се окрасявахме по-късно. Ширихме ви към пиране капачки. А, тоест, има един такъв а, дефицит на, на символи, който в който отделните групи добавят някакъв смисъл. Същото и с тия пъстрималиста, да кажем, прихипари. Но пак казвам да се търси някаква опозиционност по дефиниция. Това е много силно провеличено. Самият институт на Петър Милмита ги нарича младежки неформални групи. И по този образец тръгна след това и на дисидентите да, да ги нарича неформални групи, но не е съвсем ясно какво точно се влага в това нещо. много интересно въобложение с его целище, че ще мисля. Четри рецепта, които могат да се развият в въпроси. Първият е за страшното силовия и в с кариорските съборени, че това е ложно измерение. Българската връзка и Българската връзка, можеш нещо повече така да задълбаваш поистали, как, как става, защо. Именно за игославият покрътване е много интересен вопрос, че те са много по-почастни с тенденциите от западното общество, там по-спънк ни лаива за много по-важни жанки от България Искал, че става някакви 70 те години. всички всъщност, само ще ги маркирам. А, всъщност а, действително Югославия е така, он е отворен прозорец, колкото и, е, он е до, до перестройка тази, е, който е, е по по-профоскрив и, и през Югославия върви от това влияние. А, другото влияние, което каза, е а, така, унгарското влияние беше, беше много силно. А, то е свързано и с а, е едно нормиране на. Това е свързано с това постановление, за което ви говорих в 1982 година за дискотечната дейност, така се така нарича постановлението. А, там е нормирано процентите музика, която да се слуша. И а, там е, а, беше всъщност музика на социалистическите страни трябва да доминира, да, да бъде над 50%. А, това. Отделните дисководещи компенсираха чрез даването на а, така, акцент на групи като нали, Омега, а, Локомотив, Джете и други такива, които не звучаха никак източно. Нали? А, и в този смисъл а, плешиното куче, го ям казвам, говорим и за киното, нали? а, също има едно друго постановление. Сега се сещам, след дискотеките идва постановление за регламентиране на видеотеките. Това е вече времето, в което <кължат> видеото се превръща в а, много мощен такъв а, инструмент. И а, в това постановление отново се цитира Лени, че сега за нас най-важно е киното. И а, това е именно опит да се, да се сложи филтър някакъв на, разбира се, и на порнографските филми, които пак през са събори на но и на такива филми, които бяха с съмнително идеологическо звучение, включително и коса на формата и нататък. Сега, по принцип говорим, казваш освен музиката, но в формирането на вкусовете, в самото формиране на субкултурите има една такава трансформация, че ако във период, това е през киното, вече 70-80 те години и громата се е върху музиката. Все още, разбира се и киното, оказва някакво влияние. Да кажем, а, имаше а, една група такава, бъвени за неонацисти, които бяха по влиянието на този филм блошат сам да бил 26. Не, ти си го стонеш някакъв момент. Ти го се на Филиник. на Филиник, да че групата гледала 16 пъти това <същит> и решени да бъдат като жанолиците от сам Бабиро. Не същи пример да с коса, не същи знаеш да, стилюна коса, който се дава с океаната с цяла лати-американска пропаганда, нали колко грешна е войната в една да и политиката в Америката. Това сметка обаче, то се обръща всичко срещу режима, защото хората пък харесват кипикултурата и започват да ги имитират. И... и се спира. Да, да, нали? да, да, Не говоря вече да се спира, но да. масово познавам хора, които се обаждат. Може би почват да Да, аз искам да, да допълна колегата, че Балкантън има изключителен, това да, уникален случай в световната практика. А, няма по половин плоча на група. Да, да. да, да аз съм го проверявал, няма света. Да Даде това лонг нали, дългосвираща плоча, да, да по страна за една крок по за друга. Това беше уникално. <съща> И до днешен е няма... Той е прецедент, не е повторен световно. И <съща> така казвате, че чехната половина се продава по попчера. И uh, искам към авторите една препоръка. Uh, аз като бив журналист uh, тогава работех в Единственото радио. И а, имахме а, там в архивите на радиото и на телевизията, могат, както и на цялата тогачна преса, могат да се изключително ценна информация за, а, за епохата, за времето. А, например, в радиото и в телевизията имаше един списък спуснат от около 30 имена с а, музиканти и представители на тези неформални групи, които е забранено да интервюираме и да даваме вблизък план по телевизията. И ние се шегувахме, че приемам Милена, защото има три обици на ухото, Може да ето е в момента. Можем да я снимаме само от телевизионната кула, нали? Точно. В момента. И този документ някъде съществува в архивите на радиото и на телевизията. Тогава нямаше СЕМ, но имаше други начини да се контролира информацията. Това е Други въпроси? въпроси, ами я са да да видам, а е, че от причината за тия явление е, явлене, че, защото тия имаме деци, които гола-долу крепят вложението в активни индуци, които след 19-те години идват тяхните децата от 80-те години, които стават дъчорци, които се превръзват в един бюрократ които казват, аз съм дете, вижте, аз съм голям човек, моята баща и майка са били активни индуци и, примерно, ако и даже и сега, ако някой Примерно, аз казвам, майка потомка, нега, бензик, отблащен, каше, ми, нените плотомците, плотомка, неги, ще бе извикал облащения, ако каже бащанин плотомът и предназилен кратко, същото бе извикал. Няма да бъде приятно но плотом, но е емигрант плотом. Считам, че обчурбини и двесет, че това ми целестикова е обич. Даже, защото аз не съм плотомът, но не има плотом. въпросът е това е Ще не стигнат че причинята за официята и просто си задава на е. И доколкови карти, които се хвалят само, че са пуксоболци, просто, че са деца на други защото по-скоро, че това е, това е, това е, това е, това е, това е, това е, това е, това е, това е, това това ти това в изложбата, казах, че е, е, говоряки с тези представители на групите, тогавашните, те казват ние просто така живеехме, това беше нашето поведение. Сега разчитаме учените. Да, да ни разкажат, да ни обяснат какво точно сме правили. Това е във връзка с първия човек, който се изказва. И важно да е се да се познаят. Нещо, да, а, аз искам а, буквално да, да отбележа интереса на учените към тая тема. Аджиба най-после да се разбере кой е ставал през тия години, 70-80-те. И а, конкретно ме интересува теми на маргинали. Някой дали е работил върху съдържанието, смисъла на този термин. Използвате ли? Да, <рива> като клише, без да знаем какво, какъв смисъл влага властта, защото властта го пусна термина маргинали. Не, не властта формалия е от нисък. Това не са Властта го пуска, но и забитите групи се възприемат като такива те. Това не е, как да кажа, едноним, название, с което самите групи се самохарактеризират. Но, във всеки случай, на втори план от тях съществува усещането. Дори, да кажем, този хипарски крък в блок се е самоназгодалът деградетът. Да това не е само така част от етикетирането, това е и част от съпосъзнаването на тези хора като различни, като маргинални последници. Добре, ако няма други въпроси, да ви благодаря да благодаря особено на чаша вино? За <пл> так <laughs> что si a ser аз съм отряда. И да, тези, които са. Е, това да едно отдесно, си това е А, това е едно